ابن مالک اندامس ابن مالک رضی اللہ عنہ نوی وایت تے اے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حل تدرونا آیتا ستا من اجود جودا سوک دے دیر سخالا یہ دیر سخیتا سکیجن ہے دے دیر اوون شوغله قال الله ورسوله علم صحابه کرام ورته دا سب د جن چلاله الله رسوله کوي قال الله ابي ورته الله تعالی جوذ جودان ورب العالمين دې ورني صحا العالم وشفاعره سمعنا او الله اللہ حبیب و اگاب و مخلوقاتو که زمانا لوئی سخاوا لنشتا دیو جنر آغنو او دا اللہ حبیبنا کلچی چاہش سغوختی دیو خلو و وارکی نمی نبی را او یو شیچ چاہ وقتی منکره نگی یو ذلی جنی پا ورز بانی کلی چو غا اچولی و, و او را غی منبر بانی کین اصلا من صحابی تغیر فن ورکو یو صحابی را پاسو یو قربان ما نگی ر نور صاحب ورته بدبدک تللی په اولګیرا چې دو وخته دا مبارک خلل دی کې نه نشته ټیګه دا صاحب دا هغه مرګولې بدبدران مګورای ما دي په حالت څنګه د وخت چې د الله د حدیث په ځانې مبارکانه ریوسی او زری وایو چې وایي مې کفن پاره واه چې دا مې یره کفن شي لوی یا په زمان الی سخا واله نشته لوی سخا واله نشته او دا, دا, دا چې صحا د الله حبیب صحابه کی تاکو کتن ایمان ور د مکی د فتح د الله حبیب صلی الله علیه و وسلم د حواذی نو سره غزا وک لاي غنیمت حاصل شو نو بعضی کافرته پنزوس چا رسول خان ورکو پنزوس نو پک کمنو نو بعض کافرو چيو سره سا شاله ورته يو غوور کی زورور کی دریوور کی اوس 500 سل پیداستهابه غیر دوی له بلچا کې شرات نه الله د حدیث د صحاد او د نړۍ خلق ایمان را ثم انا اوي جا سي ثم لا جوو دياادم په تمام ديادمو کې زدليه صحاخا ومن واعوذهم من بعدي علي صحاوال زمانہ پسغه سره له ردیلو نو سرے عالم علم علم حاصل کو فنشرہو نبیل علم کورو دا نیر مویل سخاق آول ویو پلی او سرے شکاو رب لگی او سرہ اس پین او پلی او سرے دین خائی نداغدس سخای سخاق دارا پس روز پیوی جرو دی دنیا تارو لکی دا قرآن و سنت دا وجینا خبر او خیرت جوڑی فانا شرحو او دے یاد دی علم نشر اشاعتوں کو سے درس تدریس کو کتابوں دی کل خلق نے ترغیب اور کو چراشی دی طرف یا یوم القیامت امیرن وحده راضی بد عالم چیلن قران او سنت ذکر او خلق له او قال امته واحده د به आवाज دلې وی او امه ته غشريته وي چې الرجل الجامع للخير یو څلې چې د خير لر راځي مرکوم نو د به आवाज امه ته وي او د دې لې فضيله پې لا ابراهيم عليه السلام وي انه ابراهيم خان امه تن نو د دې امته امت لماء ته وي چې او قال امه واحده دا به او دلې وي یوته او دې برابر دې میدان المبارک وعنه او ذاه رضی الله عنه له روایت ته